Световната и западноевропейската литература са на път да бъдат допълнително съкратени в учебните програми. За това ще започна с цитат. И той гласи следното Не спрем ли с комплексите, с патриотарските клишета, че няма по-хубаво от това да си българ, и да умреш за родината, все по-малко ще можем да се справяме с татуираните момчета, които днес посягат на 18-годишни момичета, утре на евреите, а след това организирани в съответните партии, припознават в диктатори като Путин своя идеал за света и го пропагандират. Крайна цитата Прави ли се опит образованието да стане още по-провинциално? и да се отдалечи от постиженията на световната култура с допълнително урязване на западноевропейската литература от учебната програма. За това алармира професор Амелия Личева от Софийския университет и каква може да е цената на едно такова управленско решение, защото тя смята, че цената е именно това, да ни управляват все по-прости и готови да упражняват насилие хора. Припомням, че е модерно да се говори за олекотяване на учебната програма, олекване от към съдържание, олекване от тежеста в кавички на Данте, Шекспир до леки татуировки на девизи като свобода или смърт или лекотата, с която се разбира и пропагандира едно ферарист свят, няма да ви кажа кой. Добър ден, професор да. В бурната дискусия към вашия текст в социалните мрежи и в Дневник, онлайн изданието Дневник, хората се питат това вече решено ли е, т.е. Министерството на образованието и науката Минавали ли към допълнителна чистка на западноевропейска литература, защото подобни чистки на материал имаше? Какво ви безпокои, какво е новото този път? Все още мисля, че има шанс това да спре и аз затова и реагирах, затова ми се иска изобщо да има така някакъв обществен дебат, дори той да се случва по медиите. Все пак надявам се, че това може да бъде чуто. До 28-ми обявено време за някакви реакции по промените. Така, че все още пак казвам, би могло да се върне поне старото положение. То не е, не е добро, защото западноевропейската литература по принцип е много малко застъпена, вече наистина много слабо, но поне да, да падне тази изборност, която се предлага в момента. Т.е. учителите да трябва да изберат дали да преподават Дядо Горио или Мадам Бовари, дали да преподават Бутлер или Верлен и съвсем да стеснят кръга от а, текстове, които да представят на учениците. За какво се прави а, това улекотяване? Как се оправдава а за да се готвят децата за изпитите ли? Да, с това се оправдава, че така ще имат повече време в следващите класове да се готвят за а, десети клас, за външното оценяване и след това за матурата. Нещо, което наистина ми се вижда абсурдно. Да не говорим, че това концентриране на матурата върху само българска литература също... Дълбоко провинциално, и е нещо, което отдавна трябваше да бъде, според мен, променено. Просто защото ако те децата получават повече текстове, включително западноевропейски, включително текстове, които не са учили в училище, и по тях отговарят, мислят, че ще имаме много по-големи успехи. Тоест, ако вървим малко повече към модела ПИЗА а не стоим в този модел, в който много-много дълбаем българската литература и то, а, пак ще кажа, литературата най-вече от така възрожденския период, от а, непосредствено след а, освобождението, която, да, разбира се, трябва да се чете, но все пак в един контекст който трябва да се обяснява повече. Добре, тогава, професор Личева, не е ли точно сега момента а, ето а, университетски преподаватели като вас, хора, които разбират защо е важно да се изучава западноевропейската и световната класика в училище, да заявите, че а, тази литература, западноевропейската литература, трябва да влезе и в а, а, изпитите. Може би тогава ако те са в, тези произведения са в изпитните задачи, във външното оценяване, тогава а, ще се направи на практика истинска промяна, а, ако наистина излиза така, че външното оценяване и изпитите управляват избора на учители и ученици. Да, струва ми се, че наистина сега е момента и ако започнем този разговор, аз се надявам, че ще го започнем. Знам, че и колеги а, от университета и може би не само от Софийския се готвят да реагират на това, защото те нещата са свързани в крайна сметка а, това рефлектира и върху образованието в университета, защото много лесно може да се кажем и в университетите няма нужда от много западноевропейска литература, защото в училищата тя няма да се преподава. Тоест, наистина нещата са, са свързани, така че смятам, че да, сега е момента и това е начина. Ако тези текстове влязат в въпросите за матори, тогава ще има повече шанс да, да се разшири обема на произведения, които да се учат. А, всъщност, сега се замислям, Данте, а, видях в форумите наистина бурната реакция на вашия текст, а, беше написано, че това е един от най необходимите автори по линията престъпление, наказание, чистилище, рай. Данте, учи ли се в училище? Не, за съжаление, Данте отдавна вече не се учи, а аз наистина смятам, че в а, днешната ситуация това е един автор, наистина, от когото тръгват страшно много неща и много проблеми, и в днешния ни свят могат да бъдат обяснени през него. Ако, ако а, тези насилници на жени, които употребяват а, макетни нощчета, за да наказват жената до тях, или тези насилници в а, а, мисленето си, които употребяват а, обидни и вулгарни изрази за жените жертви, на насилие, бяха чели примерно Мадам Бувари, щеше ли да има разлика или Анна Каренина? Аз а, все пак съм от тези, които вярват, че ако а, човек се формира през такива текстове, ако достатъчно а, е прочел, ако училището му предлага тези модели, има по-голям шанс... А, той да има едни спирачки и в говоренето си, и в мисленето си, и в действията си. Разбира се, винаги ще има изключения, но, но все пак няма друг начин, който да е измислен. Голямата литература, голямата хуманитаристика са тези, които по някакъв начин култивират... Сега, а, ние знаем, че на времето на образованието се е гледало като на идеологическа задача и знаем докъде се стига в това, до промиване на мозъци в посока провинциализъм. Няма нищо, нищо лошо, нищо обидно в провинцията, но а, когато казвате провинциализъм в образованието, какво имате предвид? Това е изключително вглеждане в, в родното. Пак казвам, разбира се, не, не, не е да го няма, но ние дълбаем да само в българското с а, така пълнат, пълния, пълната липса на интерес към това какво се случва в чуждите литератури, какво се случва в, изобщо в културата. Това ми се вижда провинциално. Разширяване на, на кръгозора, това е, това е ключовото и вкарване, в крайна сметка, на съвременни текстове, съвременни световни текстове, които говорят за, за днешния ни ден, за проблемите в днешния ни ден. А дали подобен вид текстове не могат да бъдат намерени и в тази част от българската литература, която не влиза в този а, така почвенически разбиран а, български канон? Абсолютно. Например? Абсолютно. Със сигурност това са автори като Георги Марков, Георги Данайлов, Вера Мотавчиева. Включително съвременни писатели могат да бъдат включвани като Георги Господинов, като Теодора Димова, защото това ще покаже как наистина през българското ние осмисляме света, ние говорим и за другите. И, и със сигурност не сме се вгледали в, в това почвеничество, което наистина е част от литературата, която сега се изучава. А е, може би и не само съвремени автори, като Светослав Минков, Павел със Вежинов. Със диаболистите изобщо. Има много градски писатели в българската литература, които не се изучават. Включително жени писателки от типа на Яна Язова, интересни авторки. Така че има много което да може да се включи и да запали струва ми се интереса. Смятате ли, че е време за протест в защита на западноевропейската литература и изучаването на западноевропейската литература в училище? И да ви кажа честно, да, в соглед наистина на, на този широк контекст, в който се намираме и в който се вижда едно озверяване на, на обществото и падане на, на всякакви спирачки просто, ми се струва, че трябва да опитаме да обърнем погледа към това, което културата може да ни даде чуждата световната култура. Западноевропейската литература също в а, изпитните задачи, това може би наистина може да промени нещата. Накрая шаговито ми се иска да завършим, да си представим а, нещо като референдум, Кое да отпадне в името на улекотяването? Физиката и химията с така намигане към академик Николай Денков и неговите физико-химически постижения или западноевропейската литература, защото впрочем физиката и химията също имат западноевропейски происход в по-голяма степен отколкото а, български. Абсолютно. И съвременната наука, природните науки разчитат много на, на съвременната хуманитаристика, за да показват как се случват нещата. Така че, мисля, нещата са свързани. Ами, може би събиране на подписи за референдум, кое да отпадне физикохимията или западноевропейската литература? Абсолютно това. <сък> <сък> <си са хува. сък> така да завършим. Благодаря на професора Мелия Личева, професор по теория на литературата в Софийския университет св. Климен Тохрицки, която алармира за опасността от а, учебните програми в училище допълнително да отпаднат ключови текстове от западноевропейската литература до 28 август общественото обсъждане. А защо да не се опита и друго? Западноевропейската литература да стане също достойна част от изпитните задачи, защото очевидно българското образование се движи единствено и само по уста на напрежение как да си вземем изпита.